im schandtheus im schandtheus gelächter hircht schreit klingt singt blinkt das glas falt zerbrecht sich schalt sener tanzen sener schreien mit die säunes in die reihen springen singen aus syphilisgesang gelächter schalt klingt er klang dort der junge säune tanzt singt Do an Alte sitzt, winkt, Tempe rügen, blasse Rügen, eingebeugen. Ausgedarrte, kranke Brist, das Stoch im Herzen weh, Hust, späht Blut, und die Junge hat noch Glück, tanzt mit Selna öfter Brick, Fenster klirns, klappen fies. Lieder ausgelassen schallen, syphilitisch Witzen fallen, von einer krezig Pornem, Lachen wie Krawonem, ha, ha, ha, krummen sich die Lippen ein, Gelächter, Säunes, Wein. Und in Winkel sitzt der Teut, mit die weiße Zähne, kritzt, blitzt, und er spielt das scheure Gliedl auf dem alten Fiedl, tralala, tralala. Alle Herren mit Gefühlsgespiel, Tanzen sie ja noch dem Klang mit Gesang, Tralala, Tralala. Plutz ins Harz, stecht, beißt, mat mit und ertreut in Winkel spielt, alles tanzt, Pamela, mit, still, wie das alte Fiedel will, wie es heisst, sein Spiel. So eines Selner, mat und mit, Als ein scheurig Lied, Ha schrecklich, Komm vergissen mit Wein, dem Wein Den Pein, Alles, alles, also im Mied, Sglivert so einer jedes Glied. Und er teut in Winkel spielt, Auf dem Fiedel, Auf dem Fiedel das Lied, Und er zieht zu sich Und zieht, Zieht. Im Hurenhaus, im Hurenhaus, Gelächter lärmt, schreit, klingt, man singt, es blinkt das Glas, es fällt, zerbricht, zerschellt. Soldaten tanzen, Soldaten schreien, mit den Huren Ringel rein, springen, singen, Syphilis-Gesang, Gelächter schallt, klingt ein Klang. Dort eine junge Hure tanzt, singt, da eine alte sitzt, winkt. Stumpfer Blick, blasser Blick Fällt in sich zurück Verdorrte, kranke Brust Ein Stich im Herzen Wehe gehust, speit Blut Und die Junge hat noch Glück Tanzt mit Soldaten auf der Brück Fenster klirren, Füße stampfen Lieder ausgelassen schallen Syphilitisch Witze fallen Aus einem krätzigen Gesicht Lacht es Toten gräberisch Ha, ha, ha, krümmen sich die Lippen ein ren wein und im winkel sitzt der tod der mit weißen zähnen knirscht blitzt und er spielt ein schaurig liel auf der alten fiedel tralla la tralala alle hören mit gefühl dieses spiel tanzen nach dem klang mit gesang tralla la tra plötzlich das herz sticht beißt matt müd und der tod im winkel spielt alle tanzen langsam müth still wie die alte viel will so geht das spiel soldaten huren matt müth welch schauerlied ha schrecklich komm er tränk im wein die pein alles alles so sehr müd steif und starr wird jedes Glied. Und der Tod im Winkel spielt auf der Fiedel, auf der Fiedel das Lied. Und er zieht zu sich und zieht, zieht.